פרק ג. והנער שמואל משרת את אדוני לפני עלי, ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. ויהי ביום ההוא, ועלי שוכב במקומו, ועיניו החלו חיות, לא יוכל לראות, ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל אדוני,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 ויאמר, לא קראתי בני, שוב שכב. ושמואל, טרם ידע את אדוני, וטרם יגלה אליו דבר אדוני. ויוסף אדוני קראו שמואל בשלישית, ויקום וילך אל עילי, ויאמר, הנני, כי קראת לי. ויאבן עילי, כי אדוני קורא לנער. ויאמר אלי לשמואל,